לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את אהליאב, בן אחיסמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, ועשו את כל אשר ציוותיך. את אוהל מועד ואת ארון לעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה.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 ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השבעי שבת שבתון קודש לה' כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם מרית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים.